Дійшли до того, що спис у їх руках був легенький, мов пір'я, що вміли ним управляти на всі боки, відбиватися, наступати. Коли вже почували себе певними, почали вчити того самого і інших хлопців, і опісля Тарас наважився заговорити про це з отаманом журавлем. «Я б думав, отамане батько, щоб у нас завести своє військо. Без цього ми не можемо бути безпечні». Не можемо, певно, в нашому таборі сидіти. Я придивився, як ваші уходники з татарами б'ються. У них є добра воля і завзяття, та нема вправності. Через те боротьба непевна, і дарма люди дають себе калічити, а то й бувати. А як би ти сину хотів військо завести? Скажи, не соромся. Ти мудрий, хоч ще молодий. Ну, кажи. Це повинні в старші, не я. Я б, за дозволом старшини, хотів зробити це з ровесниками та парубками, а то й старшим не завадило б навчитися. — Чи так, як ти робив у Каневі та й тут на пасовиську? — Так, самісінько, ось коли ласка, подивись, батько, що списом можна зробити і як він у мене в руках ходить. Він узяв спис у руки і показав, що вміє. — Еге ж! «Метець ти небоже, і небезпечно проти тебе кому-небудь зі списом ставати. Те саме можна робити шаблею, а тоді одна сотня вправних козаків розів'є дві тисячі татар. Добре, синку, я розпоряджуся, що ти маєш навчити воєнного ремесла і молодших, і старших. Всі мусять тебе слухати, наче мене самого. Дай нам, Боже, таких охотників більше, а тоді орди не злякаємося». А у тому лише біда, що в нас тепер багато праці, і не буде на це часу. Я думаю лише про неділю і свята. Це вже інша справа, і так воно зробиться. Справді, роботи було багато. По цілих днях, від ранньої зорі до вечора, чути було в таборі стукіт сокир та журжання пил. Такий же стукіт по лісу дорубали де дерево на будівлі, яке відтак звозили волами. Багато хат було вже в зрубі, на інших клали вже і пошивали покрівлі. Жінки місили глину і мастили стіни, ставили печі, на великій площі копали криниці і ставили високі журавлі. Полонені татари пристали до громади і працювали разом з усіма. Вони ходили вільно, а на ніч збиралися в окремі великі шатрі. Їм і на думку не приходило тікати – а той татарин Мустафа, що його зловив Тарас, дуже з Тарасом заприятелював, учився пильно української мови і християнської молитви. Його звали тепер Максимом, і він цим дуже гордився. Максим, як уже було сказано, вмів шити кожухи, робити стріли, луки, а до того ж знав добре орудувати арканом і ловити коней. Цієї штуки він очив хлопців, коли ходив з ними коней пасти. Нетерпляче ждав Тарас найближчої неділі, коли то він розпочне вчити старших. Журавель додержав слова і наказав старшим мучитися орудувати зброєю Тараса і його молодої сотні хлопців. Уходники це прийняли і від того дня кожної неділі і свята по полудні вправлялися. Тарас поділив людей на сотні і спершу під очим вибраних сотених хотаменів. Наближалася осінь. Звезли хліб з полів, поскладали скирти, сіну лежало у стіжках, рожай був добрий, не було чого голоду боятися. Але хат збудували не більше як половину, і люди мусили тиснутися взимку в них. На зиму обіцяли собі звезти увесь будівельний матеріал з лісу. Тарас думав над тим увесь час, щоб їх селище забезпечити так, щоб його татари не могли здобути. Проте саме думав Журавель зі старшиною. «Ну що ж, Тарасе, — говорив раз Журавель, — як там з твоїм військом? Оборонимось від Орди? Того всього замало, батько. Ми мусимо подбати про те, щоб перед більшою силою захиститися». Максим розказував мені, що татари виходять не раз силою і в двадцять тисяч, а тоді вони нас змили б відразу, мов Порошинку, ми б не витримали. Чи не хочеш ти збудувати тут замок? На це в нас сили нема. Замку нам не треба, але окопати селище глибоким ровом та обгородити вал частоколом, то це було б нам під силу і було б добре. І я над цим думав. Та звідкиля стільки робочих рук узяти? Ледве що зробиш жнива, щоб під зиму сіяти та знову молотити пора. Та й з млином не знати, що робити, бо ми лише жорна забрали, ще й коло будинків є робота. Треба, батьку, частину часу присвятити на копання валів. Ми не знаємо ні дня, ні години, коли напасть може трапитись, а тоді хліб, який ми зібрали, нічого не поможе». Зима ще не зараз, а до морозу можна багато зробити. Взимку наколимо частоколів у лісі, а навесні наб'ємо. А потім уже вали обсадимо терниною та шепшиною. Ми поки що обороняємося возами. Та все так не може бути, бо погниють на сльоті. До копання треба брати всіх зранку, поки підуть до іншої роботи. Це я вважаю перш за все».